Þá talaði Jésús til mannfjöldans og lærisvinna sinna. Á stóli Mósi sitja fræðumenn og farið sigar. Þið skuluð þér gjöra og halda allt sem þeir segja yður. En eftir breytni þeirra skuluð þeir ekki fara. Því þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir bynda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þeir einum fingri Öll sín verk gjöra til að sínast fyrir mönnum. Þeir brekka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft er þeim að skipa hefðarsæti í vislum og æðstab ekki samkundum, láta hilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þér skulið ekki láta kalla yður meistara. Því einn er yður meistari og þér allir bræður. Þið skuldið ekki kalla neitt föður yðar á jörðu, því einnir faðir yðar, sá sem er á himnum. Þið skuldið ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einnir leiðtogi yðar, kristur. Sá mesti meðal yðar sé þjóttn yðar, hvers sem upp hefur sjálfan sig mun auðmiktur verða, en sá sem auðmiki sjálfan sig mun upphafin verða. Veiður fræði og farið sér, hræstnarar, þér læsið ríki fyrir munnum, sjálfur gangið er ekki þar inn og þeim sem inn ganga leifið er eigi að komast. Veiður fræði og farið sér, hræstnarar, þér etið upp heimili ekna og flytið langar bænir að yfirskinni, þér munu fá því þingri dóm. Vei yður fræðimenn og farið sér, ræstnarar, þér farið um láð og lög til að snúa einun til yðar trúar og þegar það tekst, gjöru þér hann halvu verra vítis barðni en þér sjálfur eruð. Vei yður blindir leiðtúar, þér segið ef einhver sverfi musterið þá er ógilt en svergi sverjimenn við gullið í musterinu þá er gildur eður blindu heimskingar, hórt er meira gullið eða mustyrið sem helgar gullið. Því að segið, ef einhver sverfið alltarið þá er það ógilt, en sverjumenn við fórnina sem á því er, þá er það gildureiður, blindu menn, hórt er meira fórnin eða alltarið sem helgar fórnina. Sá sem sverfið alltarið, sverfið það og allt sem á því er, Sá sem sverfið musterið sverfið það og við þann sem í því býr, og sá sem sverfið heiminin sverfið hásæti guðs og við þann sem í því sýtur. Veiður, fræði menn og farið sér, hræstnarar, þér galdi tíund af myndu, anís og kúminni, en hyrði ekki um það sem mikilvægast er í lómálunu, réttlæti, miskun, og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt egi ógjört að láta blindu leiðtóar því að síði mýfluguna en svelgið úlvaldan. Veiður fræðumenn og farið sér hræstnarar því reynsi bykarinn og diskin utan en innan er þeir fullir yfirgangs og óhofs blindi farið sér hreinsaðu fyrst bykarinn innan að hann verði líka hreitt að utan. Veiður fræðiminn og farið sér hræstnarar. Þér líkist hvítum korkuðum gröfum sem sínast fagrar utan, en innan eru fullar af döðramanna beinum og allskins óðverra. Þannig eru þér. Sýnist þið ytra réttláttir í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis. Veiður fræði og farið sig að hræstnarar því að hlaðið upp grafir spámananna og skreiti leiði hinnar réttlátum og segið ef ég hefðum lifað á dögum feðra vorra hefðum við ekki át hlut með þeim í lífláttir spámananna. Þannig vitni þér sjálfur um miður að þér eru sýnir þeirra sem myrtu spámananna. Nú skuluð þér fylla mæli feðræðar, höggormar og nöðru kín, hvernig fáður um flúð helvíti stóðum. Þess vegna sendi ég til það spámenn, spekinga og fræðemenn. Söðum að þeirra munið er lífláta og krossfesta, aðra hústrykja í samkundumíðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklust blóð sem útelt hefur verið á jörðinni, frá blóði Abels, hins réttláta, til blóðs Sakaria Barakíassonar, sem er drápuð millimusturisins og aldarissins. Sannlega segi ég yður, allt munn þetta koma yfir þessa kynnslóð. Jérusalem, Jérusalem, þú sem líflæður spáminnina, og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hvað svo oft vildi ég að börnum þínum, eins og hænan sapnar ungum sínum undir vengi sér, og þeir vildu þeigi. Hús eðar verður í eigiði látið. Ég segi eður, hæðana munið þeir egið sjá mig, fyrir en þeir segið, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins.